<laughs> oh. Jeg skal løbe for, at drukket noget i dag. Så det er en god gang, det kører her i Vagen. En god gang, ja. mm. Men uh, bortset fra det, så god aften og rigtig hjertelig velkommen til endnu en gang kører du 52 minutters verbal afstraffelse af den danske befolkning. Ja, yeah. du sidder måske derhjemme og piller sådan så der er lige og lidt at stoppe i pipen. Ja. Yeah. Det kunne jo også være, at du sidder og piller dig i tissetrollen eller ostebålet, så der kan blive til en enkelt rundt med ost. Ja, det kunne jo også være, at du sad og pillede dig i navlen, fordi du var gået klip af din seksuelle undervisning. Den tror jeg godt kan slå. For det kunne jo også være, at du trængte til lidt snack, så du sidder og piller i de ting, som næsen har at byde på af ja. variabel smag. Ja, okay, altså. Men det kunne også være, at du så og trængte til at få vokset tænderne, så du sad og gravede godt i, i ørehullet. Ja, det kunne jo godt være. Og så kunne vi jo også blive ved for den sags skyld. Men øh, det gider vi ikke. Nej, det gider vi ikke. For jeg synes faktisk, vi er kommet så langt, så vi skal sige skål. Jeg skal lige noget mere. Ja, tak. Det er vist rigeligt. Jeg synes faktisk vi skulle komme i gang Skål Og vi skulle komme i gang Og lad os så komme i gang Med en lille reklame for os selv astronomisk køkken. Vi finder nummer i telefonbogen og prøver lykke. En ringer op ud fra et landet, som vi ikke er. Vi kunne være en større uden tænder eller en af jer. Der går hver dag, og jeg synes det hele er noget lort. Stil ind på banen for kloster uge. Vøer gang på spord. Nogle synes vi er for meget. Vi, kører vi ses samletid og sted næste uge. Bam bam den det og det er Panoslig kører du. Vi sender der og sted godt ind i næste uge. I omme geistrang, omme spætte ben. Jo tak tak og ryg mærker at stige. Du kan ikke styrte en rytte før du tænder på os. Har du ikke betalt lizens, kan du godt få på kloster. Vi lukker låret og poser op eller ringer til de flitter. Det er en ny hit fra Det er noget der melder. Kanode, og jeg er ikke jeg er bredder. Jeg er polsk. Jeg skal sige det selv. Jeg er som pæppig, fametter, og helt fra kælder. Jeg rækker op spiller, at ungdommen du falder. I, jeg snakker sort. Jeg tager en linje lukker fest med en fruse af lort. Så der er bandysslige kørstuder, der løfter, der svinger, arm, bam, ven. Det er det er bandysslige kørstuder, selv der der er stadig godt ind i næste uge i omgange steg, men spættede ben. Jo tak, tak og ryg, mærker af sten. Du kan ikke styrte din radio for den tænder på os. Har du EBT i selve? Sker det godt få på kloster? Vi lukker døren til bussen op eller ringer til din fætter. Det nye hit fra bandysted. Vi lukker lorteposen op Eller ringer til din fætter Et nyt hit fra Det er noget Jeg kunne være, at vi lige skulle fortælle lidt om, hvad vi har på programmet i dag. Ja, det er jo ikke så lidt. Det, I hørte først, det var øh, den helt officielle banyosang, ja. som handler helt frit fra leveren om os og hvad og hvem. Ja, og hvor. Og lige der. Og hvorfor? Og Men vi har jo masser af ting at byde på i aften. Ja, vi har jo blandt andet øh, en fra kælderen og ugens 80'er helt kombineret i en i dag. Ja. Og så har vi jo selvfølgelig Svend Vest, der kigger forbi, og vi har ja. banklånet og Svend, han har fyret godt op i det her her Det har han. Det er noget med noget sølvbrud, tror jeg. Og så har vi også øh, selvfølgelig de falske trafikmeldinger. Ja, bliver det der... ved vi jo ikke, om vi har, men øh, det håber vi da. Det er i hvert fald aftaler, der skulle blive lavet nogle skandaler på, på det danske landkort, så, så der var lidt så lad os glæde os til at dem. bryde ind med. Ja. Og øh, så har vi øh... en masse spørgsmål. Ja, det har vi også. En masse spørgsmål, som vi besvarer på. Ja, blandt Og... andet om, der er nogen, der har de rå fisk eller om der har en garføltråk eller høreapparat og så videre, så videre så dem vil vi få svar på i løbet af de næste ja cirka ja, okay. 40 40, 40 minutter ja det var flot sagt. men skal vi ikke se at rulle videre lige så stille hvis det de gode Jeg er kvarvet Ja, hej, det er Tony Hansen. Jeg skal høre, om I selv er piratfisk. Det gør vi, ja. så Hvis vi kan skaffe dem, så gør vi det, men vi kan ikke få nogen i øjeblikket. Nå. Men vi er ved at undersøge, er ved, Der er en, der er nemlig har skrevet op. Det er 25. Okay. Og så jeg prøver, om jeg kan skaffe nogen i hvert fald. Hvor mange var du interesseret i? Jamen, det kommer sådan set lidt an på, hvor meget de spiser. I, jamen, de spiser meget. Det gør de? Ja, ja. Hvor ja, det har... er det akvar, du har... Ja, det er det er sådan en en ja det er sådan faktisk en bassing, det er nok på en øh, liter. Ja vel. Øh, men jeg har nemlig sådan øh, jeg har nemlig sådan ja det er omkring 70 kilo kød, jeg gerne skulle af med snart. Nå, ja det, det, det kan jeg ikke klare. Nej, men det kunne piratfæsten måske Javel, klare. Ja det kan de heller ikke klare. Nå? Nej, så skal de være store. Spiser de ikke kød, da? Jo, men uh, det, det tror jeg ikke, de kan klare det der. Så Nå. hvis du har så mange kilo kød, det er 70 kilo, ikke? Det bare jamen, det for... det ja, ja, men der er det halvrørende efterhånden, Ja, det, det, du, det, det lugter jo heldigvis til at lægge ud på altanen, nemlig. Nå, jamen det kan stadig klare os, det der. Nå, for så hvad hvad kommer så bruge, måske? Hvad med ja. ål? Jeg ja, er det ikke. Simpelthen Nå. ikke. Der er jeg helt på herrens magt. Spiser, ved... Spiser ål ikke også kød? Bare Spiser ål ikke også kød? Ja, men er umiddelbart, ikke? Altså, det er det... Øh, ål, om de spiser kød, jamen de spiser nok alt det der rejer og alt det, der er ude i naturen, og hvad ved jeg, ikke? Jo. Så, men, øh... men nu er det ikke, fordi det er noget med det her at gøre, men nej, jeg, nej. jeg har jo jeg hørt noget om, at øh, altså, hvis de for selv finder en, der er druknet i vandet, så kan, kan den godt være spist eller sådan. Ja, men øh, der vil alle, alle dyr vil nok gå hen og pille i, i sådan et øh, øh, skrov, det han er okay. sagt, ikke? Nå, så ikke. må jeg have fat i nogle år. Ja, det er jeg, ja, ja. men uh, det er, ja, jeg ved det ikke, men uh, der er jeg lidt på herrens okay, det er fint nok. Jeg prøver at få fat i okay. nogle år, tak skal du have. God aften og velkommen til tredje og næst sidste afsnit i en Tong, vi kalder Banklånet, hvor vi følger bankfunktionæren Flemming Rosé i hans hverdag i banken. Det lyder måske kedeligt, men øh... Ja, Tony og Lonnie. Vær så god at tage plads. Tak skal du have nu. Og øh, hvad er det så lige præcis, at jeg og banken her kan gøre for jer? Tony. <coughs> ja, altså... Vi vil godt låne nogle penge til noget... Øh... Ja, Lonnie. <coughs> Lonnie har set... <coughs> oh, du <skyld. coughs> Du godeste. <coughs> Jamen dog. <coughs> ja, der var den. Äh, Lonnie har set, hvor ny leder hun er også godt have ordnet hård og negler og sådan noget. Hun trænger, som du nok kan se, så bruger vi nemlig det meste tid indenfor. Verden er jo ond uden, udenfor, ikke? Ja, ja, ja. ja. Og, og vi vil godt nogle, jeg vil godt låne nogle penge til en Harley, ikke? Og nogle forskellige ting. Uh, der er nogle forskellige folk, der skylder nogle penge og sådan noget, uh, hvis du forstår. Ja, men, men, men det er jo en del, hvor, meget, ja, hvor, ja, mange, jeg... hvor, mange, hvor mange penge, drejer lånet sig om. Ja, ja. omkring 300. 300? Fald... Ja, 1000. Åh, øh, men, men det er jo en, en del penge. Altså har I sparet noget op? Ja, yeah, nah. Jeg har jo vold meget gæld, ikke? Og, og Lonnie fik et frejfiks, så hun tjener ikke så meget på gaden, vel? Øh, men vi har fast indtægt. Ja, yeah, og, og, og, og jeg kan se her, at de er på overførselsindkomst. Ja, yeah, ja. Yeah. Vi, vi plejer bare at, at sige, at pengene er blevet stjålet, og så får vi nogle nye. Du ved, så vi kører dobbelt op. Hey, Lonnie. Hey, Lonnie. <laughs> øh, altså, jeg ikke Lonnie, ikke Lonnie. Altså, jeg er ikke helt sikker på, at det jeg kan lade sig gøre. I, I er jo, altså i er begge på sociale ydelser og, og har gæld på gaden. Og, og, og så... ja, hallo? Hallo? Kan ja, jeg låne penge, eller, eller hvad, man? Hvad med den her, var? Kan jeg penge med den her, måske? Hva'? Øh, øh. Øh, øh, øh, undskyld, ja, ja, ja, hvad, hva, hva, hva skal du bruge? Ja, i hvert fald 20.000, mand. Ja, ja, er det for noget, man ja. kommer bare og vil låne nogle penge, mand, ud fyre den af, mand, så kræb det med pengepure, mand. Jamen, ja, altså, altså, vi låner jo, jo, jo, jo, jo penge ud, vi, vi giver dem ikke væk. Forkert svar, mand, giv mig dit fucking punk, mand. Æh... Kan det ikke være meningen? Jeg kan gå herfra uden nogle penge, hvor jeg ringer hernede, mand, og bestiller tid og alt muligt. Æh, er det her nu klogt? Øh... 200 kroner, mand. Fedt, mand. Vi er daftet, Lonnie, mand. Og husk, du har ikke set en skid. Du har ikke set noget. Forstået? Æh... Kom, Lonnie, vi smutter nu. Det er, tror Lars? Ja, er der er du snart med Gert Thomsen. Jeg skulle høre, I vil Gaffeltrucks. Jo. Det gør I. Jeg. jeg skal lige høre noget. Jeg skal bare bruge den over en weekend. Ja. Jeg skal bare høre, med, der er punk punkterfri dæk på. Så skal vi finde en, der har det jo. Okay, hvad med sådan noget som... Nu kan jeg se den, der er her ovenover. Oh, der er jo ikke sådan en, en aflukket kabine. Øhm, Førhus, eller hvad? Ja. ja. Kan man få en med det også? Ja, det kan vi jo nok også finde. Ja, det vil jeg tro. Og hvad med, hvor meget kan sådan en laste? Hvor meget har du brug for? Ja, jeg ved sgu ikke, hvad det pengeskab var. Det var nok omkring... Øh, nu siger et, du pengeskab. To, to tons, ja. Og du skal bruge det i weekenden. Det lyder kriminelt, jo. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Nå, okay. Det er det dog ikke. Nej. Men omkring 2 øh, to tons? Yeah. Ja. men det skal jo ikke gøre det store brug med det, jo. Nej. Hvor højt skal du løfte? Øh, ja, det skal bare sådan ud over det og ned. Ja, det er jo ikke så højt, det skal løftes, jo, men... Øh, <coughs> det er jo en tung sag, sådan en. Jamen, to tons, det er en ting for en truk. Nå, okay. Øh, og du har måske også sådan en der med det der, hvor der er dækket til, så man ikke får noget glas i hovedet og punkterfri dæk. Det lyder jo meget godt alt sammen. Hvad er det for noget glas, du ikke øh, må få i hovedet, siger du? Ja, det er for, for en rode. Øh, men jeg tænkte på måske at lige at komme ud og kigge på dem. Jamen, jeg skal lige se, om jeg har en truk stående i Brøndby, så skal jeg have en til min år til dig, jo. Ja, okay, ja. Hvornår skal du bruge sådan en? Ja, det er om to uger her. Åh, okay, ja. Så er øh, tid nok, så hvis der dukker noget op, men det kunne være, at jeg skulle være en gas jo? Jo. Ja. Øhm, og så skulle den gerne... Hvor, hvor høj er sådan en? Øh, den skulle gerne op i bag en lastbil, bagefter nemlig. Op bag en lastbil? Ja, op af sådan en øh, skrårampe, og så ind i en lastbil. Øh, så tænker jeg bare på, måske om den var for høj til lastbilen, fordi, øh, fordi at lastbilen er nemlig kun 240. Om det skulle også kunne så sig gøre, men øh, den rampe du kører op her, hvor er ved? Ja, det er nok en... en, en, en 40, 40 grader, eller sådan noget, tror jeg. Det er satme meget. Er det det? Ja, det er det. No. Men øh, kan drukken ikke bare sætte øh, det her pengeskab ind bag lastbilen, eller hvad? Jo, men det skal gå lidt hurtigt nemlig. Nå. Øh, ja, det må jeg lige prøve at finde ud af. Det kan også være, at måske, man skulle bruge noget med en... Øh... Løftevogn. Ja, det er nok for meget til to tons, jo. Nej, det kan sgu sange større to tons. Kan det det? Ja, hvis det okay. står på en europapal. De fleste løftevogn, det er til to tons, så. Okay. Nogen går endda i 2,5 tuns. Hold det fest. Okay, jamen jeg vil, jeg vil lige finde ud af, om der er måske en anden bedre løsning, men du skal i hvert fald have tak for hjælpen. Ja, det er ondt. Hej, hej du. Hej. Så kan de nemt i ringen, når de er gamle nok Og for hovedpræmien, en tur på min krop Vi kører strander ved 50, så der for det hele mad Mujaf har hullet op, så vi bliver hurtigt i sendeskade Og ligesom som tager vi dig, skrøs og piger med Der er tre til piger på midt I hold it, was kicking up oh. some old cool. Hallo, Velkommen til Blick Kisten. Ja, hallo? Ja? hallo. Ja, hallo. Jeg skal høre, om de sælger høreapparater. Ja, men det gør vi. Hvad siger de? Jeg siger, ja, men det gør vi. Jeg har jeg ringet til rørv Nej, jeg siger ja, det gør vi. Nå <laughs> ja ja. Ja, det er da nok dejligt. Ja, jeg har også været rørvig på ferie, det er et dejligt sted. Ja. Men jeg skulle høre, om de sælger høreapparater. Ja. Gør de det? Ja. Nej, det var da vel nok heldig, at jeg ringede forkert, forstår du? Jeg har en af de her øh, telefoner med sådan nogle trykknapper, ja. Det ligner som nogle små kajoler, jeg har været til drejeskive, så det er ikke altid, at jeg ringer forkert. Nej. Hvad siger de? Jeg siger, jamen, de har ikke ringet forkert. Nå, ja, ja, ja. Jamen, det er hvad, hva, Jeg skulle gerne have et høreapparat. Ja. Hvad koster sådan en, en øh, lille en, eller stor... En lille en eller stor, den koster omkring 12.000. 12.000, Jamen dog, det er jo flere årslønne. Ja. Har de rører? <laughs> Nej. Hvorfor ikke det? Det tror jeg ikke, vi har. Der bruger hverken strøm eller noget. Nej, det er da rigtigt. Nå, ja, men det kunne være, at man skulle tage en spasertur ned og kigge på nogle høreapparater. Ja, men vi skal jo lave en tid til dem. Nå, for søren. Hvis det er. Ja, men det, det tror jeg ikke, jeg har tid til. Farvel. Farvel. Grøften her er det de falske trafikmeldinger, der er der engang må afbryde vanja og Premiere Hure hu. På en tankstation i Tønder har en større forsamling økologiske aktivister spæret for alt tilgang til benzin og diesel. Under mottoet, benzin kommer fra olie, og olie kommer fra blomster, og blomster er liv, og derfor synes vi bilister er taglige, har de økologiske aktivister spæret tankstationen. Disse stærkt ophidsede aktivister har lænket deres tandemcykler med barneanhænger i en stor cirkel omkring den lille tankstation. Politiet vil ikke gribe ind, da de fleste aktivister kun er iført en lille blomst og et armbånd. Aktionskoordinator Hachi Dachi Tochi Tochi mener ikke, at det kan retfærdiggøres på nuværende tidspunkt at slippe jøderne fri på den nøgne forsamling. Han fastslår dog også, at der inden for de næste dage vil komme en afvikling på den forpinte situation. Og på Lolland Falster er der for få timer siden styrtet en kane ned på ringvejen ved Nykøbing. Øjenvidende forklarede, at der nærmest ud af det blå væltede en stor kælkelignende genstand ned fra luften. På ringvejen, der mest af alt minder om en øde slettevej, forårsagede den svært store kane en kraftig støvudvikling. Øjenvidende forklarer, at der hørtes ren brægen, høj skældsord, guitar-solo- og flaskekliren og sågar stønnen fra den store støvsky. Føreren af kanen, en ældre herre med stort hvidt skæg og et betalet korpusvolumen, var så beruset, at han under et formodet angreb på den ankommende ordensmagt, gentagende gange, slog sig selv kraftigt i ansigtet, indtil han til sidst besvimede af det. Så hvis nogen savner bedstefar, så ved I, at han er i sikkerhed. Og nu tilbage til radiokomplottet, saltstænger og rygefeber. Ja, så der er på Hansen. Jeg skulle høre at det i det gør vi, ja. Det gør jeg? Ja. Hvor stor kan man få? 180. 180 i hvad? I bred eller lang? I bredden. Og to meter lang. To meter lang. Kan man ikke få den lidt bredder? Det har vi ikke, nej. Nå, for siger. Ja, hvor meget kan sådan en bund hold til i sådan en ting? Øh, hvor meget bunden kan holde til? Ja, hvad kan tingen laste? Øh, med boksenræs, vi snakker om, eller almindelig ting eller... Ja, det er en dobbelt sæng, ikke sandt? Jeg har brug for en dobbelt ja, ja, men er det, er det med boksmadrasser, du skal have, eller almindelige seng, du skal have med springmadrasser i, eller hvad er det for noget? Ja, det kommer jo an på, hvad der holder bedst. Det er ikke en boksmadras. Okay, men uh, ja, nu er det sådan, jeg kan jo lige så godt sige det, som det er jo. Jeg, ja. er, jeg vejer 210 kilo. Ja, okay. Um, så det er mere det, om sengen kan holde. Jeg skal have en ny for den anden, den Ja, meget lille mor havde lidt, vi lavede og sådan, og så, så fandt det sammen. <laughs> hvis du forstår, hvad jeg mener. Uh, øh, så vi skulle have en ny jo, men det kunne jo være, at man skulle komme ned og kigge på. Og. Det var nok en god idé i hvert fald. Ja. Og vi øh, har forskellige størrelser. Vi nu. har forskellige størrelser og kvalitet også, ja. Ja, og også nogen, der kan holde det. Lidt, og også du nogen, der kan holde det. Holde den også ja. det. Det fint. Når min kone kommer hjem om 20 minutter, så kommer vi ned og kigger på det. Det er I velkommen til. Tak skal du have da. Velkommen. Hej, hej hej. Ja, nu er vi kommet så langt jeg vil lige i min. Det synes jeg, du skulle gøre. Du har været med flasken i dag. Jeg skal have med om jeg skal ud og se solen, måne og. Stjern. Ej, det er for ulækkert. Ja, okay, det er klart. Men øh, vi skal jo til det her, som vi har haft, som er gået sådan Ej. lidt over en anden introduktion end normalt, nemlig en fra kælderen, som ja. i denne dags anledning har kombineret med ugens 80 hit. Og det er jo ikke så dårligt, det er jo to fluer med et smæk. Ja, fordi at, nu er det ikke fordi, jeg blev gammel, men dengang da jeg var ung, der kunne man danse breakdance og hiphop. Øhm, og måske så skulle vi lige høre en lille telefon på det først, og så kunne vi måske fortsætte historien bagefter. Ja. Yeah. Så lad os lige høre, hvad de egentlig har at sige. Dansetut, det lige nu under. Ja, det starter med Paul Brun. Øh, jeg kan se noget med, at I har noget noget danset med... Ja, det har vi. Ja, der er noget med noget hiphop. Ja. Øh, hvad, hvad går det ud på sådan præcist? Er det for børn eller vokser? Det er begge dele sådan set. Ja, begge dele. Ja. Jamen, altså det går ud på at man bare hopper derud af, ikke? Okay. Hvor, øh, hvis det er nu er barn, ikke? Hvor gammel er personen så? 10 år. 10 år. Ja. Ja. Der har vi, nu skal vi lige se en gang, nu skal vi se en gang. Uh... Nu siger du, at man hopper rundt. Er det så bare ligesom sådan noget aerobic? Nej, eller? nej, nej, nej. Det er, det, er no det altså ikke. Er det noget med noget, noget footwork, og ja. noget rock steady freezes, og noget bodywork? Ja, det er det nemlig. Hvad med oprock? Kan man også lave det? Hvad for noget? Uprock. Hvad er det for noget? Ja, det er sådan noget, hvor man danser sådan noget kampdans mod hinanden. Nej, det, er det... Noget for, det er også inden for hiphop. Ja. Altså, nu er det ikke mig, der underviser i det, vel? Nej. Øh, det er en, der... Der hedder en, der hedder Michelle, og så er der en, der hedder Anders, der har de der hold der, ikke? Okay, hvad med sådan noget som footwork? Ved du hvad? Kunne jeg ikke få dig til at ringe tilbage senere? Det kan jeg godt, du. Ikke? Fordi jamen, jeg står lige midt i noget undervisning lige okay, nu, ikke? Okay, yeah. ja. Hvad med sådan noget? Har jeg nogle striberhold, Fordi min kone kunne godt tænker sig at lære at strip, Nej, jeg har For det, lige sådan jeg. at pift pift ja. ud op. Ja, det har jeg ikke, så? Nej, det har vi ikke. Nå, okay. Men jeg prøver at ringe tilbage igen senere, okay, så. Tak godt. skal du have. Nej. Hej, hej. Yeah. Altså, der kan man jo se et modefænomen fra start 80'erne, som hedder Breakdance og Electric Boogie. Lige pludselig er det blevet til noget, man kan gå til på en danseskole, der hedder Hip Hop, når man skal danse det. Ja. Øhm, men det der med En for Kælderen og Ugens 80'er hits. I en og samme båd. Ja. Um, en for kælderen i dag er Christen Poulsgaard, som hvis nok er en meget ivrig og flittig jysk politiker. Christian Poulsgaard? Ja. Og jeg har fundet den her plade nede i kælderen, det var ham der, som de tre linjer på et spejl gjorde kring med. Ja. Eller linje 3, eller hvad det nu er. Men jeg har fundet her plade i kælderen. Øhm, der er, og jeg er egentlig havde ret mange til i den kælder. Det er der. Jeg havde ikke regnet med, at den her plade var sådan her, men den hedder Breakdance Anno 1984. Okay. Øhm, ja, Gunnar nu lavede også en rap dengang. Det var sådan en med breakdance og rap. Det gik helt op til de ældre generationer, der blev meget forbløffet over denne flotte, akrobatiske kampdans for unge. Det er jo det. Ja, men nok om det. Øhm, den synes jeg, vi skulle høre, og så bagefter. Den, det er jo sådan en, man kunne forestille sig, at der er nogen, der har danset breakdance til. Måske ikke lige den her med Christen Poulsgaard. Men ellers. Det havde jeg de nok håbet, men sådan blev det nok ikke, eftersom jeg aldrig har hørt den her periode før. Men jeg glæder men, mig... Ja, undskyld. Jeg glæder mig til at høre den her når ja. du har fundet den i det hele taget. Den er ret god. Og bagefter, så tror jeg, vi ryger måske lige brudt op af en lille telefon, så ryger vi lige over i et nummer, der hedder Play at Your Own Risk, som er en sangversion af Afrika Bambaata's Planet Rock, som det lyder også. måske for uden lyder det som at være bagel. Ja, men jeg vil men så sige, at Afrika Bambaata er faktisk en mand, som havde et bane på et tidspunkt og han var ikke bleg for at klæde sig ud lad os sige det på den måde. Han var sådan en blanding af god 80'er mode og afrikansk stammestil. Ja. Og om ikke andet, så var det en sjov at sige på. Det ved jeg godt, man ikke kan i radioen, men... ...på lyt på hans musik, og så forestille den her mere fra fuld skrue ja, i stammetøj. Nu er det jo ikke ham, vi skal høre, Simon, vel? Oh nej. Fordi lige, jeg, jeg syng, det skal jo ikke, det skal jo ikke ende programmet i hængerøv og med det kaskeller. <tryk> så derfor så vil jeg hellere spille sangvisionen, som hedder Play og Joan Visk. Og den spiller vi så bagefter. Okay, men først Christian Poulskov ja, på breakdance. Ja, godt. Ja, yeah, dog. Overforbaringen, salgskontrol, tæt. Ja, dog det er Benny Hat her. Jeg skulle høre, sælger I øh, træmøbler? Ja, det gør vi. Det gør vi. Har I noget i øh, ubehandlet træ? Ja, det meste af det, vi har i forretning er faktisk ubehandlet træ. Okay. Øhm, har I også noget, der ikke er sådan slivet ned? Altså, så der er sådan lidt ro? Åh, det er, sgu, det er meget, meget, meget, meget svært spørgsmål, fordi man kan ja? sige... Det kommer an på... Jeg, jeg har, jeg fornemmer lidt, at du, du, du regner med noget, der er sådan meget ro. Fordi man ja, kan sige, det er præcis. Ja. Vi har sådan set kun forskel mellem øh, ting, der er øh, sådan slebet, ja. sandpapirslebet og høvlet, ikke? Okay, og så får okay, du ikke den høvlet ja. for den der ultraglat overflade. Okay. Så ja. øh... Jamen, jeg havde forestillet mig noget af sådan en, en træbænk til haven, ikke? Jo. Øh, hvor at øh, det er sådan, der var lidt splinter i, ikke? Så det sådan krasser lidt, når man ser på det. <laughs> ja. Um, hvad er med sådan noget som trækors, er det noget, I har? trækors? Ja. Nej, desværre, der ja. skal man over i en bedemandsforretning, hvis det er sådan en kors, som, som jeg tænker på, som du siger. Ja, det er det. Men uh, altså, uh, træ, træbænken, der kredser, det, det, det den, er, den er svær, du. Okay. Så skal vi over i, uh, uh, hvad skal man sige, uh, der, skal du så, der skal du selv gøre noget, ikke? Altså, jo, du, du kan var, købe en traditionel bænk, ikke? Ja. og så kan du så vælge alle de uh, de bræder som du sidder på og har i ryggen, dem kan du også lade være, lade være nogle lidt mere rå brædder, ikke? Ja. ja, man kunne selvfølgelig ja. også bare, øh, ja, hvad skal man sige, man kunne døbe den i lim og så hælde glaskor ud over den. Det det <laughs> ja, tak. Ja. <laughs> <Sorry. laughs> ja, ja, det var ja. så skal det være næsten være en hadegave jo. <laughs> Jamen, det er det også. <laughs> Men jeg må nok bakse noget sammen selv, så. Ja, i hvert fald så skal du gøre det, uanset hvordan du ender med. Så, så det er altid praktisk at kombinere det med noget, du køber, og så, så lave det, du gerne vil ja. ud fra det. Og det gør du med hvad der er ubehandlet, ikke? Det er rigtigt, ja. Men tak skal du have, og have en god weekend. Super du Hej, Og hey. er vi jo kommet øh, til det skæbnesvanger-moment i programmet, hvor et, øh, vores fest-sangskriver øh, Svend Vest er, er, er kommet ind og... Godaften, hmm. Svend... Jeg ja, er gået often og er fordi jeg måtte komme indenfor. Ja, ja, <laughs> ja, jeg er sådan kommet i en uheldig situation i dag. Ja, du ser godt nok glad ud. Ja, øh, jeg ved ikke, hvor jeg skal sige det, men Nej. Altså, jeg har selvfølgelig skrevet 8 linjer, som jeg plejer. Ja. Det er ikke der, men jeg har fået lidt for mange bajere. Er det rigtigt? Ja, fordi der var festnede i Sandskyberforeningen. Nå oh, ja, det kan jo ske. Og du ved, så tager den ene den anden. Jamen, men, men, øh, øh, men, men kan, du, kan, kan du synge for os i aften? Ja, så? det kan jeg godt, men okay. jeg ved ikke rigtigt. Jeg er sådan, du har noget stående herovre, kan jeg se? Ja, hmm. kan, hvis du lige giver mig den, så skal jeg. Oh, oh, jeg er rolig det. nu, ikke? Det er det oh, har ja. Ja. Der var lige en pose med, med lidt godt der til Svend. Ja, det var der nemlig. Det er flydende kost, det er mm. sundt. Ja, det men Svend... Øh... Ja, men jeg har gjort som sædvanlig. Uh, jeg ved ikke, altså, det kødeme, der med årligt, jeg tror bare, jeg sender rytmeboksen til i dag, men uh, giver der Åse har sølvbrøller, og jeg har skrevet så, og jeg er ikke kommet så langt endnu, men otte linjer er det blevet til, om giver der Åse, som har sølvbrøller. Ja, ja, det sagde du også før. Ja. Nå? Men, men du har jo som, som sagt skrevet otte meget Jeg har skrevet otte linjer om uh, sølvbrøller, ja. Og der Åse. Ja, men uh, er det sådan, at du er i stand til at, at, at, at sætte rytmeboksen i gang? Ja, det skulle nok kunne lade sig gøre. Skal så, så hvis jeg lige ruller over på den anden side, ja. så lad os kigge på det. Jeg ikke, ja. jeg vil improvisere lidt, for jeg vil ikke spille, når jeg er fuld. Det er sådan et princip, jeg har. Ja. Men jeg vil godt tænde for rytmeboksen og lige okay. skyde de her fire, 8. har du øh... også beskæftiget os lidt med, med, med rapmusik og sammen. Ja. Og det er jo... Men ved du hvad, så synes jeg, du skal rulle over til øjlet derovre. Ja, og, det. Øh, Så skal vi her. Øh, er der engang i selskab med den glade Sven Vest? Høre otte linjer til Gert og Åses sølvbrøllup. Værsgo til Svend Vest. Ja, så skal vi lige have tændt her. Ja. Gert og Åse har sølvbrøllup i dag, så der er pyntet op med blomster og flag. De har mødt hinanden på jobbet i trælasten til julefrokostgav Gert Åse Knasten. Så nu har de to børn og campingvogn. Rikke hus med have. I til Tillykke med det hele. Især med festen. Livet er en leg. Og I stå til testen. Ja, nu skal jeg lige have noget drik, drikke. Det var langt, men jeg er ikke kommet videre. Men det var da meget god, var den ikke? Ja, det tænkte jeg nok. Ja, tak skal I have. <coughs> jeg skal lige have en bajer her. Og uh, her tror jeg ja, så, at vi ja, forlader Svend. Så får I ikke mere. Jeg er ked af, jeg ikke kunne uh, komme med et bedre bud. Men jeg vil prøve og bibehold teksten et stykke tid nu måske. Og nu tror jeg vi skal videre i programmet. Undsky. Hallo. Hvem er det? Det er Jonas. Hvem skal du snakke med? Jeg skal snakke med en der hedder Mia, som jeg mødte i byen i lørdags. Okay, du, prøver, æh, du, du har ringet til Vestebottigum du læge så ved, du godt, det? Ikke? Jo, jo. Okay, lige et øjeblik, skal under, jeg se om hun er der. Hun har lyshåret og store pærer. <laughs> okay, lige et øjeblik. Tak. Øhm, hun er her ikke lige nede. Ej, nedtur. Ja. Jeg skulle ellers, fordi hun... Ej, det er ikke så fedt. Men kommer hun? Jeg kender hende ikke. Hvad klasse går hun i? Det ved jeg ikke. Det okay. Hun er bare rigtig lækker. Okay, jeg kender hende ikke desværre. Hun er lystår og store palle. Jamen, jeg kender hende ikke. Er du sikker? Ja. Hvad med dig så? Nej, jeg er ikke noget for dig. Er du ikke det? Nej. Det er jeg sgu ked af at høre. Ja. Yeah. det <laughs> godt, ikke? Lige med, hej. Hej. Og og Han kan lukke en carty spejre Næh, nu kan man ikke I fred for at drikke Skænker mig det meste, som jeg trænger til. skænker meste, som jeg trænger til. Skal vi fandme have nogle bajer? Lad dem op og fortsætte lige til jeg sejler Op med åben oh, dernede igen Med en bajer i hånden er du alles ved Så lænakken tilbage og hælde lorten ned i løgneren Og når kassen den er tom, for vi bytter ned for døgneren Guder, hvad kan vi lide? En iskold bajer Bistanden betaler, så hvad med er der noget at fejre? Husk, vi kun har det sjove, vi selv laver Så bytter jeg i en mens vi står og staver Klokken seks ned i netto for at købe for lort skildpadde Slænger brugt sig onde, hele gaden De giver dig en på opleveren, du betaler over skatbilletten Har din dame ledet vest, for at et klap i rumpetten Og løs på tråden, for at trot i kolde letten Femmer, er der bejer, af jeg lige på pletten Vi er tre stive stodder, på en mikrofon Kurt Femmer og natten, for fejr missionen Henne i pakken, nede på bænken du betaler skatter, vi siger tak for skænken Vi er tre stik, står på en mikrofon Du har og alle på fejrmissionen Hende i pakken, nede på bænken Du betaler skatter, vi siger tak for skænken Lovner op morgen klokken den er tre Tænker til mig selv, jeg skal være fuld igen i dag Ryger i mine strengfungser, leder vest og kop og støvler Ringer til femmer, sidder og hører dem. Baggrunden hører ind der pifter Hvad så, Kjell? I giver du Det er Nalle, der er stiv, som er plejer til mig, hvor skal vi hen? Han svarer, det ved du, skutter godt hen til vores andet hjem Som er bænt nummer 5 i nørre på På Sted hvor vi plejer, at Helle Bejer i nakken Mødes med Femmer, og Nalle på nørre Station Det kigger på mig og siger, han til noget motion Nalle river tre bajer op, stikker mig en og råber tip top Ja vi tjekker Har du ølboggen med Er det lidt for lækkert ja, ja. Vi er tre stibbestodder På en mikrofon Kurt femmer og natte På Bayer mission. Hende i pakken Nede på bænken Du betaler skatter Vi ser tak for sjækken Vi er tre stibbestodder På en mikrofon Kurt femmer og natte På Bayer mission. Hende i pakken Nede på bænken du betaler skatter, hvis jeg tak for skænket. Hey, drenge. Ja, yeah. det er ikke noget, vi glemmer. En stift trækker os i skin, så vi må hellere sige skål. Skål. Den højre optagens slagstift Godt nu med gashåndtag ah, Den smager jo lige så godt som i går som i dag Nypudsel, træskostøvler, hellig halsen vest Afklippelæder, bukser Hver der er jo en fest og faner, kurterne alle Vi har meget, vi skal nå Hey, vi er travlt, så her er nogen med gashåndtag på Klokken er snart 17, og min højre arm er træt Nu vil jeg høvle med venstre, til jeg er stiv som et bræt Ser en før i tøs med til både gården og gaden Burber, giver du en bajer, så giver jeg en bajer til maden <håh> Slug, man. Nu spæmer og natten, og for missionen hende i pakken, ned på bænken. Du betaler skatter vi så tager os ikke. Vi er træster på en mikrofon. Du får plæder og natten, og for mission, hende i pakken, ned på vægen. Du betaler skatter vi så tager for sjæk. om Ja, det Bjarke. Jeg på i Jamen, det gør vi da. Gør det? Hvad koster en brosten? Jamen, du, du tænker på de store brusting. Ja, sådan en, man kan have i hånden, sådan en almindelig brusting. Altså sådan en 10x10? Ja. Ja, det er jo sidste en. Det, det kommer så an på, hvad farve det skal være, ikke? Ja, det er sådan set lige meget bare den billigste. Det er 2,5 plus moms. 2,5 plus moms. Okay. Og er det sådan en, der kan lægge i hånden? Sådan en den størrelse som hånden? <laughs> ja, det, det kan det godt. Det synes jeg godt, det kan. Okay. Hvad mindre, du har en meget lille hånd, ikke? Ja det har jeg ikke. Nej, men skal du kaste med dem? Ja, det ved jeg ikke. det, jamen, det var ikke så meget det, altså. Ja. det var man, bare størrelse. Ja. Man skal jo have den i hånden for at kunne lægge den ned. Ja, det er nemlig rigtigt, men der er også nogen, der den. tager en brosten i hånden, nemlig. De store brosten, ikke? Nå. Men de var de jo 12 kilo, og den anden her vejer 2 kilo. Ja så store hænder har jeg ikke så jeg kan tage den på to. Nej, nej. Men det, kan man komme ned og kigge på dem? Det kan du gøre, ja. Fedt nok. Vi skal lige ja. have startet bussen, så kommer vi. Det er godt. Hej. hej. hej. Jyntoslæg. Ja, der snakker man med jo jyntos. Der. Jeg skulle høre følge dobbelt dobbeltseng. Ja. Det går. Det er tysk jyntoslæg, ikke? Jo. Det er fint Det er det. Nu skal, <laughs> du, nu skal du høre om um, skulle høre hvor meget kan sådan en holde til hvis I har hvor stor er det? Altså en dobbeltseng det er jo egentlig 180. 180? Ja det er en dobbeltseng. I bredden eller i længden? Nej i bredden. Længden den er den 2 meter. Kan du to meter anden på, øh, i længden. Ja. Det er alvor sengen. Så du får mm. med den i 90. Det er en enkelt ja. så du får i 140. det, ja, det går en... nok ikke. Hvis det stod til mig, så skulle det være en, en trædobbelt seng. Nå, okay. Ja, fordi, ja, nu, det kan jeg jo ligesom, der kan jeg ikke rigtig lægge skjul på, men jeg er sådan overvægtig. Okay. Og så var det jo mig og min kone, vi havde sådan lidt, du ved. Det skal ja. man ikke komme ind på. Men så gik vi i stykker, om gamle ting, og så skulle vi have en ny. Ja. Så vil jeg høre, man kunne få en med stålbund. Eller noget, så den går holde til lidt mere. Det kan jeg ikke. Er det noget, der kan lade sig Kan Klare. Hvad med madrasser? Altså det, jeg kan klare, det er, ja. at øh, det bliver en boksmadrass. Ja. Altså det, vi har, vi har, øh, jeg ved ikke, om det er en øh. Og den er der solid, der kan man jo rigtig lægge boks på, eller hvad? Ja, det kan man da godt. <laughs> Nå, det, det, lyder ja. <laughs> det lyder lækkert. Jeg har en metalsæng i hvert fald. Ja. Øhm. En metalstang? Ja, på gavnen og og, og og forinden, ikke? det er metal. Ja. Og så kan man så få et boksmadrass til at ligge ned i. Det vil sige, at hmm. du bliver så fri for at have lamelbånden i, ligesom ja. du gør, hvis I har en, øh, en springmadras. Ja. Er det, I har? Nej, men jeg tænker, at du køber en helt ny, den ja. er færdig. Ja. Så synes jeg så, er det bedre at så få en øh, boksmadras. Ja. En ordentlig boksmadras, og så kom den ned sådan en metalsing. Ja, men sådan en metalsing skulle nok kunne holde til lidt afvaringen. Ja, det er jo det. Hvad med sådan noget gitter for enden, er der det? Ja, det er der i begge ender. Er det sådan noget, måske hvor man kunne, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men det ned? Sådan op og ned, hvor man kan sætte noget fast til, måske. Det kan man kommer godt. Front. Ja, okay. Men det lyder fint. Og hvad er det, lukker I? Vi lukker kl. 7. syv. Så er det meget lille måde, der kommer ned og kigger på det. Det er da bare helt i orden. Tak skal du have. Du. Velbekomme. Hej, hej, hej. Graffiti-battolen, goddag. Ja, der er også, du snakker med Gert Hansen. Jeg skulle høre, øh, I fjerner graffiti. Ja, det er rigtigt. Ja, altså, jeg har en lille problem. Der er nogen, der har skrevet ud på mit hus. Ja så vil jeg høre, hvad det kostede at få fjernet. Der er nogen, der har skrevet har bøsse svin. Forstår. Og det var mere, summerende, er Jo, det var meget summerende. Ja. Hvad det hedder, hvor bor du hen, der? Det er på Nørrebro. Ja. Er der, er der en adresse jeg kan få, eller noget? Øh, jamen, jeg vil bare høre, hvad, om, hvad meget det stod i, sådan noget. Ja. Problemet er bare, at... Øhm, hvor, hvor stort er det, kan du... Mm, ja, det er vel... Sådan tre meter lang, så så måske en halv meter høj eller sådan. Det er sådan rimelig stor. 5 meter gange noget, 0,5 meter. Ja. Er det... Øh, hvad er muren? Hvordan er den? Er den lavet af hvad? Det er bare beton. Er det gasbeton? Eller? Ja, det tror jeg. Nej, sådan det er almindelig blokke. beton. Beton? Ja. Er det malet? Ja, altså der er malet på os, altså, der bøsse ikke? Jo, men er, er beton malet i en pusfarve Nej, ja, den er bare helt naturlig. Rå beton. Ja. Rå beton, mor. Men jeg tror, det kommer til at koste. Jamen, det er det, jeg ikke ved, men der kan jeg få videre til min chef. Det er ham, der laver alle de priser der og sådan noget, ikke? Okay. Ved du hvad? Jeg giver videre til Søren Hansen, og det var Nør på Nørrebro. Ja. Yeah. Jeg giver videre til Søren Hansen herinde, og så beder jeg ham ringe dig med en pris, og jeg håber, han kan nå det i dag, men jeg så okay. ikke garanterer dig det. Tusind tak skal du have siddet. Okay. Hej, hej. Hej. Så kommer vi hertil igen. Der er heller ikke mere likør, så det kan altså, kun to fx. gange fx. igen. To lørdage mere. Det vil sige, vi har faktisk kun én. Og så har vi faktisk øh, en uh, special edition fra festivalen. Ja. Det kan vi jo godt afsløre på nuværende tidspunkt. Ja. Men ellers så er det officielle banjo. Undskyld, hvad er for en festival? festivalen selvfølgelig. Ja. 4.000 modder. Mm, Roskilde. Ja. Men øhm, ja, der er jo som sagt kun to officielle gange tilbage til, til at vi slutter. Ja. Double www.dr.dk-u-banjo eller banjo og øh, hvad hedder det nu kommer støjderne i huset ja. så det jo godt være, hvad det bliver hen af ja. nøgendans på, på lange linje foran havfruen det og hofteskåret er, øh, brunkål i stridestrømmen ja, angstmagnet og men jeg synes faktisk, at vi skal komme med den påstand at hvis øh, der er en, der gerne vil komme til Banyos afslutning, så skal han maile til os og give os den bedste grund for, at han skal komme. Og så skal vi nok sørge for, at han kommer til fest af helvede til. Ja. Øhm, har vi tid til at kan sige noget? Ja, ja på. Okay. Altså, hvis man har lagt sit fingerbølge væk et eller andet sted, man ikke kan finde det, oh, så ja. kan man klare sig med en lille mønt, som fastgøres fastgøres for enden af fingeren ved hjælp af et klæbestræmmel eller en stum hefte Er det var bare det, jeg ville sige. Det er smart. Ja, -u eller og så skriv også ind til os med den bedste grund til, at netop du skal være med til vores afslutningsfest for fuld skrue. Kan Højere du have ind Nej, det? Nej, det kan du, det kan du faktisk oh, ikke. Okay. Men øh, vi ses bare øh, næste lørdag, skal vi yeah, se det? Jo. Her er klokken er blevet 19.